Частина п'ята. Розбишаки з вулиці Писиголовців, скільки у капулі було мушель, і що таке афрометрика. Можна я подивлюсь, що ви затіяли? запитав великий блакитний метелик і сів на плече до макулі. Звичайно, можна. Зараз ми будемо рахувати, скільки у капулі було мушель. Ого. -го. Здивувався метелик і заворушив тоненькими вусиками. Я теж люблю рахувати. Іноді, коли я літаю, я рахую квіти. Іноді я рахую хмаринки. А іноді я рахую мурах. Це був дуже мрійливий метелик. Зараз я сам буду рахувати. Та зашепотів капулє. А я тобі допомагати, додав Макулє. Капуля погодився, він заплющив очі, уявив мушлю, поздоровкався з нею і відразу ж віднайшов свою праву руку, та й почав рахувати, скільки мушль у нього було. «Одну мушлю я віднайшов для тебе», – сказав Капулє. «Це один». І він загнув один пальчик. «Ще одну мушлю я віднайшов для тебе сказав капуле. це один і він загнув один пальчик ще одну мушлю я віднайшов для себе Він загнув другий пальчик і сказав. Два. Ще одну мушлю я приберіг для тата, три, ще одну для мами, чотири, ще одну для діда, п'ять. І ще одну для прадіда. Шість. Була ще одна для прапрадіда. Сім. У мене було сім мушль. вигукнув малюк. Блакитний метелик покрутив круглими очима у різні боки. Туди, сюди і сюди Та й залопотів Правильно, чудово ж він рахує Так, у мене було сім мушель А залишилась лише одна Капуля хотів заплакати Та враз хаменувся Бо сильні ж хлопці ніколи не плачуть І додав, посміхаючись до свого друга Послухай, як в мушлі шумить океан Капуля приклав мушлю до вуха і почав слухати, заплющивши очі. Потім простягнув мушлю другові. А тепер ти. Капуля приклав мушлю до вуха і знову посміхнувся. Чуєш, Капуля? Голос його друга став стривоженим. А звідки ті хлопці, що забрали у тебе мушлі? Це розбишаки з вулиці Посоголовців. І Капуля стиснув зуби. Ох, вони ж наганяють страху. Вони тебе били? Ні, крізь зуби промовив Капулє. Надавали ж і зовсім і не боляче. Але вони ще зазнають від мене. І він потряс кулаком у сторону вулиці Песеголовців. А що вони казали про якусь африметрику? Згадав дивуючись Макулє. О той найбільший серед них крикнув тоді. Що ти все одно не знаєш якоїсь африметрики? Що воно таке і з чим його їдять? Капуле задумався. Так, сказав він, один із них, який був більший за мене на цілу голову, забрав у мене одну мушлю. Другий, трохи нижчий, забрав у мене одну і ще одну мушлю, а третій. Найменший серед них забрав у мене одну і ще одну, а потім ще одну І тоді я вигукнув, що про все розкажу А той найбільший крикнув, що я не знаю афрометрики А тому не зможу розказати, скільки мушль у мене вони поцупили Макулє пирснув зі сміху і покотився, совуючи ногами а Метелик злетів і почав кружляти над ним. «Чого він? Чого це він? Чого?» – не розумів Метелик. «Африметрика!» – риготав Макулє. «Африметрика, держіть мене, бо я лусну!» Капуля теж нічогісінько не розумів. А коли Макулє вдосталь накачався, Капулє підійшов до нього і дуже серйозно запитав. «Ти чого це?» Я нічого, це вони розбишаки з вулиці песеголовців насмішили мене. Вони сказали тобі, що ти не зможеш порахувати, бо не знаєш африметрики. Не африметрики, а арифметики. Арифметика – це наука, яка вчить рахувати. Це по-перше. А по-друге, ти вже вмієш трішечки рахувати, і нічого їм з тебе сміятися. Нехай котяться собі у Африку І там пошукають африметрики А ти? Ти знатимеш арифметику Ми зараз же порахуємо Скільки мушль вони у тебе забрали Чудово! Вигукнув капулє І знову погрозив кулаком У бік вулиці песеголовців А метелик затріпатів крильцями і вирішив сісти на плече до капуля, бо не був певен у тому, що макуля знову не почне реготати і падати на землю, совуючи ногами. Отож у тебе було сім мушль. Почав макуля і пошепки додав Загинай сім пальців. Капуля миттєво загнув сім пальців. Він був навдивовижу розумним малям. Один розбишака забрав у тебе одну мушлю. Розгинай один палець. Капуля розігнув один палець. А тепер подивись уважно, знову зашепотів Макує. Скільки загнутих пальців у тебе залишилось? Порахуй. Капуля поглянув на свої пальчики і вигукнув Шість. Кажу ж тобі, моє серденько, Капуля насправді був дуже розумним хлопчиком. Макулє продовжував. У тебе лишилось шість мушль. Другий розбишака забрав у тебе одну і ще одну. Усього дві мушлі. Розгинай ще два пальчики. Так, один, два. Скільки загнутих пальчиків у тебе лишилось? Капулє ще уважніше подивився на пальчики і радісно випалив. Чотири. Макулі продовжував. Отож у тебе залишилось чотири мушлі. І тоді? І тоді, додав Капулі, стиснувши зуби. Той, що був на цілу голову вищий за мене, почав щосили мене штурхати, і мушлі випали з моїх рук. Найменший серед них ще серйозніше вів Макулі. Він забрав у тебе одну. І ще одну, а потім ще одну. Цілих три мушлі. Худко розгинай ще три пальчики. Каполєне забарився, розігнув три пальчики і сказав. Ми робили все правильно. У мене загнутим лишився один пальчик. І в мене дійсно залишилась одна мушля, яку я тобі подарував. Але скільки вони мушль у мене забрали? Він надув губи, потім насупив брови. І щось таки спало йому на думку, бо він подивився на свої руки і весело промовив. «Зараз дізнаємось!» Капуля потрусив руками, не наче пташка крильцями. Всі його пальчики розгорнулись, і він почав рахувати, загинаючи їх. Скажу по правді, робив він це дуже прутко. Ось так. Один раз мешака забрав у мене одну мушлю Другий – дві Третій – три Він поглянув на свої руки і продовжив Шість мушль забрали вони у мене І я їм цього не подарую Нараз великий блакитний метелик злетів у і засюркотів Уже вечір Скоро ніч Сонечко сідає Час додому «Ого-го, як швидко настав вечір!» – здивувався Капулє. «Гайда по домівкам, а то дадуть нам про чуханки та тусі!» «Ой!» – схаменувся Макулє. «Але ж я хотів тобі розповісти про свою таємницю!» «Справді?» – не вірилось Капуле. «Питаєш, звичайно, справді!» Нараз він задумався. «Як же нам бути?» «Не знаю!» Але знаю точно, і Капуле підняв угору вказівний палець. Я знаю точно, що не зможу заснути, поки не дізнаюсь про твою таємницю. Тоді домовимось так, зашепотів Макулє. І якщо ти все одно не заснеш, то давай зустрінемось уночі, і я тобі усе розкажу. Оце-то так, остовпів капуле. Оце то пригода Очі у нього заблищали Як у справжнього бешкетника А великий блакитний метелик Девгавав Скоро ніч Скоро ніч Сонечко сідає Вітер позіхає Час додому Час до мами Макуля поглянув на метелика І сльози навернулись йому на очі Мама Прошепотів він. А ти ж, моє серденько, і не знаєш, яка біда у Макуле. Рік тому його мама зникла. Мешканці Санта дур її всюди шукали, та так і не знайшли. Мама, матуська, шепотів Макулє і обережно гладив мушлю. Її знайдуть, заспокоював друга Капуле. Обов'язково знайдуть, я знаю Сонечко сідає, вітер позіхає Не вщухав метелик і все кружляв і кружляв над ними Ой, і справді скоро ніч, прошепатів Макулє Подивись он туди, на дерево Там сидить тукан Токо Бачу, схопився Капулє Тукан Токо вже поклав свій міцний яскраво жовтий дзьоб собі на спину і прикрив його хвостом, а це значить, що він засинає. Заснеш з вами, забуркотів токо, висунувши з під хвоста свою чорну голову. Ніде немає собі спокою. Цс. приклав пальчика до губ капуле, і друзяки тихесенько розпрощалися та й подались до своїх домівок. Гей, капуле. Упівголоса крикнув Макулє навздогін другові. Не забудь порахувати, скільки пальчиків у тебе на ногах. Не забуду. так само тихцем відповів Капує. Бувай.